Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Det var en tjej som skulle sova ensam hemma- eftersom hennes föräldrar var på fest hos några grannar. Hon var inte rädd eftersom att hon hade sin lilla hund hos sig. Hunden brukade alltid sova under flickans säng- och om flickan blev mörkrädd så stack hon bara ner handen under sängen- och lät hunden slicka på handen. Då blev hon genast lugn igen- på kvällen låg flickan i sin säng och lyssnade på radion. Plötsligt bröts sändningen och hallåmannen talade om att en sinnessjuk mördare tidigare under kvällen hade rymt ifrån en anstalt i närheten av huset där flickan bodde. Rösten på radion förklarade att man skulle släcka alla lampor samt låsa dörrar och fönster. Flickan släckte lampan, stack ner handen under sängen och då kände hon hunden slicka på handen och blev lugn och somnade om. Efter en stund vaknade flickan eftersom hon tyckte att det lät som om någon kom upp för trappan. Hon stack ner handen under sängen igen och när hon kände hunden slicka på handen så blev hon lugn och somnade. Snart vaknade flickan till ännu en gång. Hon tyckte att hon hörde ett droppande ljud från badrummet. När flickan kom in i badrummet fick hon se att hennes hund hängde i tvättställningen ovanför badkaret. Blod droppade ner i badkaret. På spegeln hade någon skrivit med snirklig text, med blod, där stod Människor kan också slicka. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner Och det händer ibland att vi hittar riktigt gamla klassiker Bland mejlen från er lyssnare Den ni nyss hörde skickades in av lyssnaren Johannes Gustafsson Och han skriver att han först hörde den som liten Versionen han skickade in hade han hittat på forumet ungdomar.se Men den återfinns faktiskt mycket tidigare än så i sin bok Rottan i pizzan skriver Bengt av Klintberg om den här historien och spårar den till nordamerikansk tonårskultur. Redan på 70-talet och säkert tidigare än så skrämde den här historien upp unga tjejer och killar som samlats för att berätta spökhistorier. Det finns någonting med ensamheten i ett hus och ljuden som hörs när man försöker sova mitt i tystnaden som alltid kommer inspirera till spökhistorier. Dagens avsnitt är framförallt fyllt av en lång historia från podden Knife Point Horror. En historia som många av er lyssnare önskat att få höra. Men först vill jag bara ge ett till exempel på en liknande upplevelse. Det är lyssnaren Tia som skickat in en historia om en skepnad som tycktes vilja bo i samma hus som hon själv. Historien läses upp av Eva Dotzi. Jag bor i Enköping och när det här hände var jag 16 år. Vi skulle flytta till en annan adress i Enköping men det nya huset var inte klart så vi skulle bo i vår sommarstuga utanför Örsundsbro i fyra månader. Sommarstugan var ett gammalt hus byggt på 1800-talet och innan vi började ha det som sommarstuga hade farmor och farfar bott där. De brukade berätta spökhistorier för oss barn om en kvinna som bodde där förut och dött där och att hennes själ fanns kvar i huset. Farmor brukade säga att hon hörde kvinnan gråta på kvällarna och hur det lät i trappan om nätterna. Jag, min syster och mina kusiner skrattade oftast bort det där eftersom farmor fick det att låta skämtsamt på något sätt. Som en spökhistoria man berättar för att skrämma barn lite lagom, lite grann på skoj. Vi i familjen packade våra saker och åkte mot sommarstugan där vi alltså skulle bo över vintern. I början var det inte jobbigt alls. Det kändes bara trevligt och mysigt nostalgiskt att få bo i huset där vi tillbringat somrarna när vi var små. Så vi var glada. Men efter ungefär en månad började jag känna ett slags krypande obehag på kvällarna och så småningom också på dagarna. Det började kännas som om jag var iakttagen och som om någonting gömde sig bakom varje hörn. Jag tänkte inte så mycket på det tills en kväll då min syster sa Har du också känt att det är någonting här? Som om någon eller något Titta på en var man än är i huset. Vi började genast berätta för varann hur vi känt oss på olika ställen i huset. Men när vi försökte prata med mamma och pappa om det undvek de frågan, avbröt eller bytte ämne varje gång. Visst tyckte jag och syran att det var lite konstigt men vi grubblade inte särskilt mycket över det ändå. Det gick ytterligare en månad. En morgon såg min syster att hon hade ett rött märke på armen. Vi tänkte att det är något fel på lakanen. Att hon hade en allergisk reaktion mot tvättmedlet eller något liknande. Så vi bytte helt enkelt lakan. Men natten därpå började det låta riktigt mycket i huset. Betydligt mer än vad det gjort tidigare- det blev en natt som vi aldrig har kunnat glömma. Urtavlan på min veckarklocka visade 01.16 när jag vaknade. Jag hörde ljud från nedervåningen och väckte genast min syster som sov i samma rum. Hon lyssnade spänt och sa sedan något lugnande om att det bara var mamma eller pappa som upp och gick. Jag tänkte att hon förstås hade rätt och la mig ner och försökte somna om. Precis när jag hade domnat bort igen hördes en kraftig duns i väggen och jag flög upp med ett tryck. Alldeles vättskrämt tittade jag på min syster som stirrade lika vättskrämt tillbaka. Trots att vi var rädda bestämde vi oss för att öppna dörren och titta om det fanns någon där ute. Mycket långsamt öppnade vi dörren och kikade ut. Det var tomt i trappan. Min syster kastade en blick in i mammas och pappas rum och de låg båda två i sängen och sov. Vi tittade ner i trappan igen. Det fanns inget där. Och sen smög vi tillbaka in i vår sovkammare. Vi stängde dörren försiktigt och tassade in samtidigt som vi intalade oss själva och varann att det fanns en helt naturlig förklaring. Vi skulle just krypa ner mellan lakanen igen när det dundrade till i väggen. Jag stelnade, mitt hjärta slog i takt och jag fick samma känsla som tidigare, en otäck känsla av att någon eller något onaturligt fanns nära och att det här otäckan nu stod utanför dörren. Min syster kastade sig ner i sin säng och drog mig med sig och där satt vi tätt tryckta in till varann, alldeles stilla och stirrade stint på dörren. Återigen hörde vi en duns. Men den här gången började det knaka i trappan strax efteråt som om någon gick uppåt mot övervåningen. Stegen fortsatte upp för trappan hela vägen upp fram till vår dörr. Och sen blev det tyst. Vi satt i sängen säkert fem minuter och bara stirrade på dörren efter att fotstegen tystnat. När ytterligare ungefär fem minuter gått hade jag lyckats slappna av lite. Jag ställde mig upp för att gå över till min egen säng då det började låta igen där utanför. Både jag och min syster stelnade till och stirrade mot dörren. Det enda ljuset i rummet kom från månen ett blekblått sken i en strimma från fönstret bort till dörren. Jag vågade inte röra mig. Allt var stilla. Under någon minut kändes det också som om allt ljud i världen försvunnit utom det ljud som hördes utanför vår sovrumsdörr. Det lät som om varelsen, spöket eller vad det nu var, rörde på sig där ute samtidigt som det gav ifrån sig ett gnällande ljud som om det hade ont någonstans. Vi lyssnade spänt och jag stod alldeles stilla då dörren plötsligt gled upp och ställde sig på glänt Jag kastade mig ner i min systers säng Sakta gled dörren upp Och stod till sist vidöppen I hallen utanför var det kolsvart Vi såg ut i mörkret från min systers säng Som stod längst in i kammarens hörn Under några ögonblick var det helt tyst Sen hörde vi ljuden igen fotstegen och det klagande, gnällande ljudet närmade sig oss. Jag försökte urskilja vad det var som kom emot oss. Jag ville inte se men jag kunde inte titta bort. Ur mörkret framträdde en skepnad. En mörk kvinnofigur. Man kunde inte uppfatta hur hon såg ut eller om hon höll i någonting. Bara att det var en kvinnlig gestalt och att den kom rakt emot oss. Min syster drog täcket över huvudet- och jag gjorde som hon. och Vi låg där under täcket med bultande hjärtan- och hörde hur stegen stannade- precis framför sängen. Det gnyende, klagande ljudet- hördes nu alldeles nära- och nu övergick det i ett hjältskri. När vi hörde skriket- började vi också skrika- och skrek och skrek- och då tändes taklampan i sovrummet. Täcket drogs bort och där stod vår pappa, yrvaken och mycket förvånad över att se sina tonårsdöttrar ligga klamrade in till varandra i samma säng med tårar i ögonen. Vi berättade allt om nattens upplevelser för honom, men han tyckte det lät som rent nonsens och skylde på farmor som hade satt griller i huvudet på oss med sina spökhistorier när vi var små. Efter den kvällen såg vi inte skepnaden igen. Huset återgick till att knäppa och knarra som alla gamla hus gör. När det var dags att flytta tillbaka till Enköping och vårt nya hus ett par månader senare så packade vi våra saker och satte oss i bilen. Men just när pappa vände bilen och vi började rulla ut från gårdsplanen högg syran tag i min axel och pekade mot huset. Jag tittade bakåt och där, i vårt fönster på övervåningen, stod hon. Samma mörka skepnad som vi sett den där natten. Det var en lyssnarhistoria av Tea, uppläst av Eva Dotzi. Tack för att du skickade in din berättelse Tea, Och ni andra som sitter på egna upplevelser ni vill berätta om, skicka in dem på creepypodden at Sverigesradio.se. Jag läser alla mejl med samma intresse, glädje och ganska ofta kalla kårar. Nu är det dags för en lite längre historia. Som de trogna lyssnarna av Creepypodden vet är den amerikanska skräckpodden Knife Point Horror en av våra bästa inspirationskällor. I Knife Point Horror läser amerikanen Soren Narnia upp sina egna spökhistorier och en av hans mest uppskattade avsnitt heter Staircase. I trappan kan vi kalla den på svenska. Och där berättar en man om sitt möte med en ny granne och hur det mötet växte till att bli någonting mer skrämmande. För två år sedan separerade jag och min sambo. Hon flyttade ut och lämnade mig ensam i en villa som egentligen är alldeles för stor för bara mig. Livet kändes ganska tragiskt ett tag där, med mig ensam i det tysta och glest bebyggda och i övrigt ganska skogiga villaområdet. Jag försökte få huset sålt, men det gick inte så bra. Och så en söndag vid elva tiden på kvällen, efter att jag hade vandrat runt i huset och släckt lampor inför läggdags, hände någonting som förändrade allt. Jag släpade mig upp för trapporna till mitt sovrum på övervåningen, la mig i sängen och läste jobbmejl på telefonen en stund. Sen la jag ifrån mig telefonen på nattduksbordet och vände mig om för att försöka somna. Förut när Rebecca bodde med mig hade jag aldrig haft sömnproblem. Nu för tiden tog det ibland flera timmar att somna in. Kring kvart i tolv hörde jag helt tydligt hur det knakade i trappan på andra sidan väggen till mitt sovrum. Sovrumstörren var stängd och bara trappstegen halvvägs upp för trappan knarrade på det sättet, men ändå hördes det ända in till mig. Jag stelnade till i sängen och låg helt orörlig. Några sekunder gick och så kom ett nytt knarr. Det var identiskt. Och det kunde inte vara någonting annat än ljudet då någon tog ett steg upp för trappan. Jag tror det är omöjligt att beskriva hur en sådan upplevelse faktiskt känns. Min kroppstemperatur steg säkert tio grader kändes det som och hjärtat bultades och bröstkorgen skakade. Man kan leva ett helt liv men det är först i ett sådant ögonblick man inser vad det innebär att uppfyllas av jurisk skräck. Jag låg där i sängen och väntade ytterligare tio sekunder Men inget mer hördes Med en jätteansträngning reste jag mig Och gick upp ur sängen Så absolut tyst jag kunde Jag tog tre mjuka steg fram till sovrumsdörren Låste den oändligt långsamt Och insåg att jag inte hade andats ut På säkert en minut Efter att ha samlat mig några sekunder Tryckte jag örat mot dörren Trettio sekunder gick en minut Fem Skillnaden mellan skräckfilmer och situationer i det verkliga livet är att här kunde jag liksom inte fly Jag var tvungen att vänta ut ljudet jag hade hört utan någon tydlig gräns för när faran var över Jag vågade inte öppna dörren Kanske tycker man att detta låter fekt, men då förstår man inte överhuvudtaget hur det kändes där och då efter kanske 20 minuter lämnade jag dörren och satte mig på sängkanten. På nattduksbordet låg min telefon och laddade. Jag tog den i handen och satte den på ljudlös ifall någon motförmodan skulle få för sig att ringa eller smsa mig. Hörde jag ett enda till ljud skulle jag ringa polisen. Inte för att jag en sekund tvivlade på vad det var jag hade hört. Det enda jag inte var säker på var vad det var som låg bakom ljudet. Jag hade inga husdjur. Ytterdörren var stängd och låst, det var jag säker på. Det fanns bara två avlägsna men naturliga förklaringar jag kunde tänka mig. Den ena var att huset satte sig på ett nytt sätt på grund av regnskurarna som hade varit på sistone. Det andra att Rebecka skulle ha kommit hem igen. Men varför skulle hon ha kommit hem igen? Jag gick fram till fönstret och tittade ut över uppfarten till huset. Där stod bara min egen bil. Det hela slutade i ett antiklimax. Jag satt där på sängkanten så länge att mina ögonlock blev tunga och jag drogs ner i sömnen. Jag la mig ner ovanpå täcket med mobilen i handen mot bröstkorgen och så vaknade jag igen av att solen sken in genom fönstret. Men till och med då måste jag erkänna var jag tvungen att förbereda mig lite och samla mod inför att låsa upp och öppna sovrumsdörren. Innan dess ringde jag till och med till två kollegor och till Rebecca och berättade om nattens upplevelse egentligen mest för att höra någon annans röst. Innan jag åkte till jobbet satte jag först på tvn med högsta volym med planen att den skulle göra mig tryggare när jag kom hem igen. Dessutom kollade jag motvilligt in att källaren var tom och orörd när jag till slut skulle lämna huset insåg jag att ytterdörren faktiskt hade varit olåst. Jag måste ha glömt att låsa den när jag kom hem med matkassorna dagen innan. Den obehagliga känslan av att ha fått besök av någon blev ännu svårare att avfärda. Den dagen berättade jag om min skrämmande nattliga upplevelse för alla som ville höra på. Men det hjälpte föga. När jag kom hem från jobbet kändes allt hopplöst. Hur var det tänkt att jag bara skulle knalla in och gå och lägga mig som om ingenting hade hänt? Jag kände mig märkligt irriterad på dem på jobbet som artigt hade lyssnat på min berättelse och visat sin tomma medkänsla. En av dem hade till och med skämtat om händelsen. Jag önskade att de kunde förstå hur det hade känts att ligga där helt ensam och höra knarrandet från trappan i det tysta, tomma huset. Under kvällen satt jag och jobbade vid matbordet fram till nio och sen försökte jag fokusera på att se slutet på en film som gick på tv. Utanför fönstret blickstradde det ibland till i mörkret. Dagen hade varit tryckande varm och åskan hade legat i luften hela tiden. Jag avbröts i mina funderingar av ett knackande på dörren. Jag tappade nästan ölen jag hade i handen. Motsträvigt gick jag till ytterdörren och tittade ut genom titthålet. Där stod en kvinna i 30-årsåldern. Belysningen ute på verandan fick henne och alla andra som stod där att se likblek ut. Jag hade aldrig sett henne förut. Jag öppnade dörren på glänt och tittade ut och hon presenterade sig som Karin och sa att hon bodde på Karlbäcksvägen någon kilometer bort på andra sidan ett skogsparti. Hon bad om ursäkt för att hon störde, men förklarade att hon och några andra grannar hade pratat om att organisera en grannvakt. På sistone hade det hänt lite saker som bekymrade de boende i området, sa hon, och nämnde specifikt en inbrottsjuv. Jag öppnade dörren och förklarade att jag själv hade erfarenheter som tyder på att en sån kunde härja i området. Hon kom in i hallen och tackade i förbifarten för att hon fick komma in eftersom hon inte hade väntat sig ovädret under kvällspromenaden. Det hade varit två inbrott på sistone, såvitt hon visste, och båda hade inträffat när de boende hade åkt hemifrån. I ett av fallen hade värdesaker stulits. Jag fick inte ur henne många detaljer, hon var vag och hade till och med glömt bort vad de som hade utsatts för inbrotten hette. Själv kände jag inte någon av grannarna och inte heller Karin hade lärt känna dem så väl. Hon sa sig använda grannvaktsdiskussionen som förevändning att lära känna lite grannar och jag bjöd in henne till vardagsrummet och sa att jag skulle berätta om min egen upplevelse natten innan. Hon tog av sin vindjacka och slog sig ner i en soffa. Hon verkade blyg och ovan vid att träffa okända människor och påminde mycket om det som folk brukar syfta på när de pratar om kattkvinnor. Hennes kläder var för stora och oformliga och hon själv var tanig och blek. Jag satte mig i soffan mitt emot henne och så berättade jag hela historien om nattens besök. Under historiens gång blev hon mer och mer intresserad och satt till slut framåtlutad och med ett ansiktsuttryck som avslöjade att hon slukade varenda detalj. När jag berättat färdigt frågade hon vad min sambo hade varit och jag fick förklara vår separation. Sen ställde hon en lite märklig fråga. Hon undrade om jag, vid någon tidpunkt då jag satt på sängkanten, hade fått en känsla av någon sorts närvaro. Jag ville säga att ja, jag hade absolut känt av en närvaro utanför sovrumsdörren. Som om jag hade plockat upp någon signaler och vi hade sammanlänkats där i mörkret. Men jag tänkte samtidigt att det faktiskt bara hade kunnat vara stressen och adrenalinet. Karin nämnde en egen upplevelse i samma stil som hon sa att hon aldrig hade berättat för någon om. Sen frågade hon om Rebecca och vad jag jobbade med och samtalet gled över till att handla om området där vi bodde och hur vi hade hamnat där. Karin sa sig hyra ett av husen. 20 minuter hade gått när jag frågade om hon ville ha någonting att dricka och hon tackade ja till ett glas läsk. Jag gick in i köket medan vi fortsatte prata, halvropandes mellan rummen. Medan jag hällde upp Coca-Cola i ett glas och ploppade ner några isbitar frågade jag om vad hon jobbade med, men fick inget svar. Jag antog att hon inte hade hört mig. Med glaset i handen ställde jag tillbaka läskflaskan i kylen och gick ut i hallen utanför köket. Där stod Karin. Hon hade ett märkligt leende på läpparna. Händerna hade hon satt upp på var sin sida av huvudet, barnsligt formade till klor. Hon tittade på mig och sa, jag är saken från hallen, och var sedan tyst. Jag försökte skratta bort det och sa någonting om att jag önskade att det hade varit någonting så harmlöst som hade hemsökt mig. Hon stod kvar, med händerna vid huvudet, med ett ansiktsuttryck som hos en åttaåring som försökte skrämma sin lilla syster. Det var som om hon väntade på att jag skulle skratta ännu mer åt henne. Men jag tyckte bara hela situationen kändes olustig. I brist på annat tog jag ett steg fram mot henne och sträckte fram hennes glas med läsk. Och hon tog till slut ner händerna, tog glaset och vände sig utan ett ord om och gick tillbaka in i vardagsrummet. Jag gick efter henne. Istället för att sätta sig i soffan igen ställde hon sig nu vid fönstret och tittade ut på den mörka skogen. Det hade ännu inte börjat regna men lyste fortfarande då och då upp på horisonten. Som om hon fortsatte föra en konversation som jag inte ens visste hade inlätts räknade hon plötsligt upp namnen på de husdjur hon hade haft som liten ett efter ett, fortfarande med blicken fäst utanför fönstret. Det var uppenbarligen hennes långdragna och klumpiga sätt att öppna upp för en fråga om jag någonsin hade haft problem med vilddjur i trädgården. Det hade jag inte. Hon sa att jag nog skulle få det. Hon hade själv misstagit ljudet från grävlingar och rådjur utanför huset för inbrottsjuvar. Och eftersom området var så tätbevuxet av skog fanns det säkert ännu mer djur ute som kunde väsnas. Sen återgick hon till att uttrycka sin medkänsla för hur obehaglig min upplevelse natten innan hade varit Inte bara en utan flera gånger om Jag började känna att min och Karins pratstund gärna fick ta slut snart Och letade i mitt stilla sinne efter ett sätt att bryta upp Ett möjligt sätt att slå två flugor i en smäll uppenbarade sig för mig jag föreslog att jag skulle köra hem henne om hon var beredd att hjälpa mig i en liten rekonstruktion. Om jag gick och satte mig i mitt sovrum och hon gick upp för trappan skulle jag kunna jämföra ljuden med de natten innan och kanske förhoppningsvis kunna avfärda dem som någonting annat. Om det inte var från trappan som ljuden hade kommit skulle jag verkligen må bra av att veta det kände jag. Jag visste visserligen redan att trappan kunde knarra på det sättet men frågan var om ljuden verkligen kunde färdas ända till mitt sovrum. Hon gick med på att delta i rekonstruktionen så jag visade henne till trappan och så gick jag upp till sovrummet själv. Det hela kändes lite märkligt och troligen hade jag inte föreslagit hela grejen om det inte var för att jag var en liten smula berusad. På väg upp för trappan, förbi Karin, märkte jag någonting. Hon hade på sig en peruk. Under hennes mörkbruna lockar skimtade hår i en mycket ljusare färg. Jag fick en plötslig bild i huvudet av hur hon stod i mitt vardagsrum i mörkret och rättade till peruken samtidigt som hon stirrade ut genom fönstret. Vad var det hon hade stirrat på där egentligen? Vi hade bara känt varandra i 20 minuter. Men det började kännas som att bara det var 20 minuter för länge. Det skulle bli skönt att slippa henne. Stående på översta trappsteget instruerade jag henne att gå halvvägs upp för trappan, stanna där och sen när jag ropade från mitt sovrum, mycket långsamt gå upp för ytterligare några trappsteg. Jag gick in i mitt sovrum och stängde dörren om mig. För att så noggrant som möjligt återskapa den föregående natten satte jag mig till och med på sängkanten som jag hade gjort när jag först hörde ljuden. Och så ropade jag till Karin att hon kunde börja gå. Det blev helt tyst i ett ögonblick. Jag skulle precis ropa igen när jag hörde det första mjuka knarret. Det blev tyst en stund igen och sen kom ett till knarr från trappan. Efter en ännu längre paus hördes ett tredje och detta var mycket högre och tydligare än de förra och det gick en ilning genom min kropp när jag hörde det. Det fjärde och femte knarret lät likadant och var så tydligt i mitt sovrum att trappan lika gärna hade kunnat vara vid mitt nattduksbord. Det rådde inga tvivel. Ljuden var identiska. Någon hade varit i min trappa natten innan. Jag bestämde mig för att avsluta experimentet reste mig upp och gick fram till sovrumsdörren och öppnade den Där blev jag för ett ögonblick förvirrad Ljuset i hallen var annorlunda När jag hade gått in i sovrummet hade Karin av något skäl släckt lampan nere vid trappans fot och hon stod nu till hälften höljd i dunkel Kanske var det hennes försök att simulera natten lite väl naturtroget, tänkte jag men sen såg jag att hon hade fört tillbaka händerna upp till huvudet. Hon stod helt stilla på översta trappsteget med de kloformade händerna vid öronen och med ett ännu bredare flin på läpparna. Det var som om hon tyckte hennes gest var jätterolig, men det var den inte, den var bara barnslig och olämplig. Hon stod som en vackstaty, hon var helt tyst och stirrade på mig. Det gick några sekunder medan jag bara tittade på henne utan att märka det kanske konstigaste med hela tillståndet. Först när jag tittade ner på hennes fötter slog det mig. Hon stod på den allra högraste kanten av trappan. Av någon anledning hade hon gått upp för den närmast väggen vid sidan av mattan som löpte längst mitten av trappan. Varför gjorde hon det? Hur kunde hon veta att bara om hon gick där uppstod det ljud som jag hade hört natten innan? Jag hade inte gått in på några detaljer när jag hade beskrivit ljudet och man kunde tro att den som skulle försöka härma ett ljud från trappan bara helt enkelt skulle gått i mitten. Jag inväntade att hon skulle bryta tystnaden, säga någonting men hon bara stod där med de gula tänderna synliga och de smala fingrarna uppspärrade som om hon var en dinosaurie från ett barns mardröm. Varför frågade hon inte hur jag hade uppfattat ljuden? Jag stod till slut inte ut längre i tystnaden utan mumlade tack och någonting om hur det hade låtit och hon svarade fortfarande inte. Hon bara fnittrade och stod kvar orörlig. Jag fann mig själv säga att jag behövde ringa ett snabbt telefonsamtal men att hon skulle känna sig som hemma nere i vardagsrummet och att jag skulle ansluta om bara några minuter. Sen gick jag långsamt tillbaka in i sovrummet och stängde efter mig. Utan att riktigt veta varför låste jag tyst och långsamt sovrumsdörren precis som jag hade gjort bara 24 timmar dessförinnan. Jag satte mig återigen på sängkanten- min telefon låg nere i vardagsrummet och någon fast telefon hade jag inte haft på åratal. Från trappan var det helt tyst, vilket betydde att Karin inte gick någonstans. Min blick drogs mot glipan under sovrumsdörren som för att försöka se om skuggorna avslöjade någonting om vad som hände där ute. Men det var för mörkt för att se. På något sätt förändrades någonting i luften. Det var som att den blev chockare, och jag kände det som Karin hade pratat om. Känslan av närvaro som om någon jag var sammanlänkad med stod på andra sidan dörren. Jag höll andan och lutade mig fram med blicken fäst vid glipan under dörren. Någonting gav ett ljud ifrån sig och jag ryckte till. Dörrhandtaget trycktes långsamt ner. När Karin upptäckte att sovrumsdörren var låst tog hon till orda. Hon sa återigen att hon hade varit saken från hallen natten innan och att hon hade kommit för att ta mig. Och så kallade hon mig vid ett namn som inte var mitt. Inte ens nära mitt. Hon måste ha blivit förvirrad och misstagit mig för någon annan. Hon sa att om jag inte tänkte komma ut så skulle hon komma tillbaka när jag var mindre blodig. Blodig, det var ordet hon använde. Så hörde steg från hallen utanför dörren. Skillnaden i hur högt det lät avslöjade att hon först hade smugit sig fram till min dörr. Fotstegen byttes ut mot steg i trappan, dämpade eftersom hon denna gång gick på mattan i mitten. Sen blev det, skrämmande nog, helt tyst. Det var antagligen för att hon var en bit bort, men ovissheten om exakt var hon var var fruktansvärd. Men så tyckte jag mig höra hur ytterdörren öppnades och någon sekund senare hörde jag definitivt hur den smälldes igen. Jag låste upp sovrumsdörren, skyndade fram till trappan och tittade ner. Det var tomt, men jag var inte helt säker på att hon var borta. Med snabba steg vände jag om och gick in i ett av gästrummen på övervåningen. Jag lät taklampan vara släckt och tittade ut genom fönstret som vette ut mot gräsmattan framför huset. Där gick hon, ner för min uppfart. –och ut på grusvägen. Mitt hus låg i ena änden av havsbandsvägen– –och därifrån kunde hon bara gå åt ett håll. För att ta sig tillbaka till bostadsområdets mitt– –skulle hon behöva promenera en bra bit längs vägen– –och eftersom det var semestertider var de flesta husen tomma. Jag var lättad för att hon hade gått– –men kände mig osäker på om hon alls hade talat sanning– –när hon berättade om vem hon var– hennes beteende hade skvallrat om att hon kanske kunde vara farlig. Jag gick ner för trappan, tog min mobiltelefon och gick ut på verandan. På avstånd såg jag hur Karin försvann i mörkret en bit bort på landsvägen. Jag tog på mig skorna och gick ut på vägen med den tveksamma planen att följa efter henne åtminstone en liten bit. Jag väntade inom mig själv på den definitiva signalen på att jag borde ringa polisen inte för att jag visste vad jag skulle säga om jag skulle ljuga och säga att hon hade brutit sig in Jag ville bara ha ett tecken eller en indikation på att jag skulle släppa lös den allvarliga oron Jag följde efter henne på avstånd så pass långt bakom att jag inte kände mig utsatt för något omedelbart hot men samtidigt så jag kunde se henne Hon gick snabbt och bestämt i mitten av vägen och passerade flera hus utan att ge dem ens en blick Nästa hus hon skulle passera tillhörde paret Turebäck, visste jag. I horisonten lyste en plötslig blixt upp skogen och så försvann den lika snabbt igen. När hon gick förbi paret Turebäcks hus och svängde in till vänster på Harivägen insåg jag att hon hade ljugit om var hon bodde någonstans. Jag hade inte tänkt på det förut men jag hade sett ett utskick om att de boende i området inklusive på Karlbäcksvägen där hon sa sig bo hade klubbat igenom ett uthyrningsförbud. Den enda förklaringen var att hon bodde där svart, men det var orimligt. De boende i området var mest gamla par och skulle inte ha något intresse av att hyra ut sitt hus. Karin gick in på hargvägen med bestämda steg till synes inriktad på ett särskilt hus. Jag kände inte de som bodde där, jag visste bara att det var ett gift par. Jag kastade en snabb blick ner på telefonen bara för att säkerställa att den var mer eller mindre fulladdad och började gå lite långsammare för att hålla avståndet på cirka 50 meter till Karin. På båda sidor av vägen, bortom husen, var det bara skog. Kanske skulle hon ta en skogsstig som jag visste fanns i slutet av grusvägen som ledde fram till en asfaltbelagd väg en bit bort. I huset hon gick mot var bara en lampa tänd. Inne i ett rum på övervåningen Och på uppfarten stod en bil När jag hade hamnat på en plats Där jag hade överblick över vad som hände Stannade jag upp och betraktade Karin fortsatte mot huset I samma takt som förut Varken snabbare eller långsammare Jag såg plötsligt på henne Att hon inte hade på sig sin svarta vindjacka Och insåg med stigande ångest Att hon hade glömt den i soffan hemma hos mig Karin gick upp för uppfarten till huset, förbi bilen och fram till ytterdörren som hon knackade på. Hon verkade inte se mig, trots att hon stod i profil och borde anat mig i ögonvrån. Någon öppnade dörren. Det var för mörkt för att se mer än en figur i dörröppningen och de två verkade ha en liten konversation medan som stod kvar där. Det sa mig att de inte kände varandra. Men så plötsligt tog figuren i dörröppningen ett steg tillbaka och släppte in Karin. Ytterdörren stängdes och jag stod ensam kvar på vägen. Trots att jag fortfarande inte var säker på vad det var som hände ringde jag polisen. Jag visste inte vad jag skulle anklaga henne för men magkänslan gick helt enkelt inte att förneka längre. Jag fick snabbt svar och medan jag långsamt närmade mig huset sa jag åt kvinnan i växeln att om de hade en bil i närheten så verkade det som att en sinnesförvirrad kvinna rörde sig i området. Hon hade just varit hemma hos mig och jag hade då fått känslan av att det var hon som utförde ett inbrott natten innan, sa jag. Jag sa också att jag hade sett henne gå in i ett hus där jag inte kände de boende men underströk att jag inte hade sett henne begå något som helst brott. Jag försökte låta väldigt lugn och rationell. Kvinnan i växeln sa att det faktiskt fanns en bil i närheten och att den skulle komma förbi strax. Jag tackade och la på och fortsatte att långsamt gå mot huset där Karin hade gått in. Det var konstigt att fler lampor inte hade tänts inne i huset som man hade kunnat förvänta sig när någon får besök. Fönstren på husets framsida var mörka och med gardinerna fördragna nästan hela vägen. Jag stannade upp vid uppfarten och gick och ställde mig lite vid sidan av så jag inte skulle synas lika tydligt genom fönstren. Min långsamma promenad fram till huset hade tagit runt fem minuter och huset hade varit helt tyst och stilla under tiden. Karin syntes inte till. Det blåste upp och då och då kände jag små droppar regn falla. Bakom mig hördes motorljud och några billyktor lyste snart upp vägen. Det var polisen som redan hunnit komma. När lampornas sken nådde mig vinkade jag till den. Polismannen parkerade bilen, kom ut och hälsade. Han var i övre medelåldern och artig med kortklippt grått hår. Jag bad på förhand om ursäkt ifall det bara var jag som hade överreagerat och berättade sen kortversionen av vad som hade hänt. Han nickade och sa att han skulle knacka på och se till att allt var väl inne i huset och bad mig sen vänta vid uppfarten. Jag började förbereda mig på att få skämmas för min överdrivna oro men det kändes nästan välkommet vid det här laget. Polismannen gick fram till ytterdörren, tog upp sin kommunikationsradio och sa någonting i den och så knackade han. Ingen svarade. Det gick en halv minut, sen prövade han dörrhandtaget. Dörren gick upp, han tittade in och ropade ett hallå. Ingen svarade. Han gick då in i huset och lämnade dörren öppen efter sig. Jag stod där och stod, men efter att det hade gått en åtta-tio minuter stod jag inte ut längre. Han hade varit borta för länge, alldeles för länge, kändes det som. Nu måste han ha förstått vad det var som hände där inne. Jag bestämde mig och så gick jag fram över gräsmattan mot dörren som fortfarande stod på glänt. Stack in huvudet och lyssnade. Tystnad. Jag gick in i hallen som såg ut som min egen hall med ett vardagsrum till höger och trappan upp till övervåningen till vänster. Det enda ljuset i huset kom från hallen på övervåningen som var skymd från sikt av trappans böjning. Samma lampa som jag själv brukade låta vara tänd när jag gick och la mig på kvällarna. Mycket för att eventuella inbrottssjuvar skulle tro att någon var vaken där uppe och försvinna av sig själva. Det förblev helt tyst. Tills ett utbrott av digitalt brusande hördes och polismannen sa någonting högt i sin radio. Sen mycket snabba tunga steg i trappan. Innan jag ens hann röra mig dök polismannen upp vid trappans fot med pistolen dragen och höjd framför sig. På en tiondel sekund avgjorde han att det inte var jag som utgjorde hotet i huset och så sänkte han pistolen något. I väntan på att förstärkningen skulle komma- var det bara han och jag som stod där- på den tysta, mörka vägen i skogen. Han lät mig inte lämna hans sida för en minut- utan jag fick gå nära honom- medan vi letade i skogsbrynen- efter någonting som rörde sig. Efter bara fem minuter kom det fler polisbilar- många fler och jag fördes åt sidan- för att sättas i trygghet och förhöras. Några månader senare, i domstolen- såg jag bilderna som de hade tagit den natten inne i huset. Min första tanke var att jag hade haft enorm tur som inte gått upp för trapporna och sett blodstänket som började just bortom där jag kunde se. Det var nog skrämmande att inse när polisen vid tretiden den natten till slut lämnade mitt hus att jag hade glömt nämna Karins vindjacka som fortfarande låg över en av sofforna. Vindjackan som hade tillhört en djupt sjuk mördare som bara tillbringat lite mindre än hälften av sitt liv utanför olika tvångsvårdande institutioner. Jag tvingade polisen att åka hem till mig och hämta den för själv kunde jag inte förmå mig att röra den. Jag var för rädd för att få en flashback och än en gång se kvinnan som i två nätter hade rört sig kring mitt hus bara för att till slut släppa lös sitt vettlösa våld på någon ännu mer intet ont anande. Det var I trappan, skriven av Soren Narnia- som ni kan höra mer av i podden Knife Point Horror. Jag rekommenderar den verkligen.